Българското дружество по инсулт се обърна към Националната здравноосигурителна каса на всичките им иерархични нива. Управител, председател на надзорния съвет до председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз, управителния съюз на Софийската лекарска колегия, както и до Министерството на здравеопазването, Дирекция лечебни дейности, с отворено писмо, в което отбелязват, че промените в рамковия договор на ЗОК са добри, защото там са включени предложенията им за съвременна диагностика и лечение на мозъчен инсулт. Защо обаче тогава се налага да използват формата отворено писмо? Има ли нещо, което остава не наред? Казвам добър ден на доцент доктор Росен Калпачки. Здравейте. Едно добре познато име в неврологията, специалист по епилепсия, мозъчни инсулти и обществено здраве. Добър ден и на доктор Филип Алексиев. Дръвете от мен. Разбирам, че всъщност сега вие ставате председател на Българското дружество по инсулт, така ли? Точно така. В нашето дружество ние сме на ротационен принцип. Тоест, избираме за едногодишен период председател. Тоест, сега в този разговор имаме досегашния председател доктор Осен Калпачки и новият председател Филип Алексиев. Ами да започнем там да разясним. Първо, добрата новина. Използвате силни думи, ще цитирам, промените в клинична пътека 51.1 и 51.2 са най-съществената стъпка в лечението на мозъчния инсулт за последните 19 години. Накратко, защо? През 2005 година от колегите в Пловдив беше проведена първата интравенозна тромболиза. За първи път беше приложено практически най-доброто лечение, което до момента имаме в острата фаза на инсулт говориме във първите часове. И това лечение всъщност ни дава най-добрите резултати по отношение на възстановяването и преживеемостта на пациента. Защото имайте предвид, че инсултът, всъщност това е мозъчен инфаркт, т.е. започва се съд, говорим за изхимичният инсулт, така нареченият, започва се съд и оттам нататъка мозъчната тъкан умира. И тя умира много, много бързо в рамките на минути. Знаем, че е много важен този първи един час за реакция, но и за а, това колко е ключово да се лекува и да се интервенира по един съвременен медицински и научно обоснован начин. Сега вие казвате, че това лечение на изхимичния мозъчен инсулт, чрез а, тази тромболиза, както и а, ендоваскуларната интервенция, е осигурено в а, тези промени предвидени в а, раковия договор, нали така? Улеснено, улеснено. А, общо взето става въпрос за улесняване на uh -huh. целият процес, защото имате предвид лечението, е ясно, и то е ясно от много години. Въпросът е, че е свързано с финанси, с известна логистика. А тромболизата се осъществява до 4-я час и 30-та минута след началото на симптомите. И след това имаме още време до 6-я час, ако не успеем да проведем тромболизата, да бъде проведено това ендоваскуларно лечение, т.е. ние да се опитаме с да думи да прости казано, механично да отстраниме този тромб, който е запушил съда. Имаме време до 6-тия час. Това нещо, обаче, в а, формата, в който беше известно до сега, беше практически невъзможно или беше доста затруднено. И с тези промени, а, които ние отбелязваме като много позитивни, това нещо става доста по-ресно. Казвате, че става по-лесно, а тогава какъв е проблема? Защо трябва сега допълнително да правите това обращение с това отворено писмо? Защо? Ами... Да, да. Да, да се намеся и аз, заседка Калбачки съм. А, все пак, все пак, нашото, така, завършваме писмото. Нашето обращение е, че може да се погледне и за финансовото обезпечаване на този процес. Да, логистично улеснение има, безспорно. Всичките ни предложения са прияти и ние смятаме, че когато се случват хубави неща в здравоопазването, в преговорния процес, в договор, ядългорите трябва да се казват и за това беше отвореното писмо, но по отношение на финансите нещата не, съб... не стоят така. Оптимизирането реално не се осъществи, защото основната пречка и досега е, че ако една високотехнологична болница успее да свърши всичко това, което спомена доктор Алексиев да се направи и тромболиза и тромпектомия, всъщност има едно ограничение, че цената сумарната на двете процедури реално не се заплаща от касата. Плаща се цената на първата процедура 65% от второто. Което смятаме, че в някаква степен не е справедил. Това е много странно. А, какво означава на практика, че примерно ако се направи едната процедура в една болница, която разполага с нужната апаратура, за да направи тя втората процедура, а, а те могат да са свързани, може това да се наложи, да. А, тази болница трябва да на практика няма да получи... Пълното финансиране за втората Тори, процедура. Това, така, така, иди сама усещате парадокса. А, как се казва, по-добре финансово ще бъде обеспечено, ако тази болница изпрати болния за втората процедура другаде. А това няма медицинска логика, защото губиме време. От това това звучи наистина абсолютно да направи, абсурдно. Казвам, че това някак се извучи абсолютно абсурдно, и а, ако аз го разбирам, при положение, че не съм а, експерт по медицина, а, всеки би могъл да го разбере. Защото Много се радваме, много се радваме, че го споменавате. Само да ви кажа, че доста подобни абсурди, успяхме да отстраним с предложенията, които дадохме тази година, които бяха прияти. А, случват се такива неща. А, те имат някаква логика, най-вероятно някъде. Но за нас работещите не са логични. Много се радвам, че човек, който даже извън системата, може да оцени това като неко казвам нелогично. Ами, вие сте направили доста добро изчисление, така че наистина среднограмотен човек може много бързо да се ориентира. Вие посочвате, че ендоваскуларното лечение на инсулт се оценява на 543 лева и няколко стотинки, а при 6010 лева за такова лечение при миокарден инфаркт, например. Да, и аз това с... е още една обективна истина. И аз сега се питам, пак като среднограмотен човек, какво означава това, че има такъв дисбаланс между лечението при инсулт и това при миокарден инфаркт. Дали това означава, че а, аз с усмивка ще го кажа, че лобито на кардиолозите си остава по-мощно от това на невролозите. Сега, това може да спекулираме, само дали е така или не е така, но при всички случаи това са цифрите, които вижди, вие виждате черно на бяло. И действително, както ние по-нататък коментираме в отвореното писмо, това няма никаква логика, защото а, и двете състояния са крайно спешни, бих казал. Цялата логистика, персонал, обучение, компетентност и квалификация, са на едно и също ниво, т.е. ние тук не се обучаваме по-малко, не правиме по-малко, не ангажираме по-малко хора, отколкото, да кажем, колегите при един а, инфаркт. Сега това също си изтрува да бъде отбелязано. Не искате да придърпате килимчето към вас? Много почтен, но и много ясно, а огласявате това свое предложение. А, вярвате ли, че наистина този ваш много позитивен, неврологичен подход, подхода на невролозите, които се занимават с нещо също толкова обществено, значимо като инсулта, а, ще бъде чут и че наистина може да се направи позитивна промяна, да се види този абсурд и да се стигне до някаква корекция? Това беше и нашата цел. Самото отворено писмо, както вие казвате, е написано позитивно. Не беше идеята да критикуваме и само да критикуваме, защото действително с съдействието на нашите партньори това нещо ще стане, надяваме се, реално всичките тези промени. Има някои неща, които просто искаме да му върнеме внимание, защото те са така. А инсулта не е нещо рядко. Това са образно казано над 40 000 случая всяка година и всеки един от нас пряко или косвено в някакъв момент има история свързана с инсулта. И ако ние може да, сме, да предложим медицински по-добро лечение и логистично, и ако получиме подкрепата за финансовото а, измерение на проблема, то тогава нещата ще видите, че ще са по-различни за всеки един от нас. Да говорим за някаква група. Всички от нас сме потенциални пациенти. Още, още а, едни, чисто как да кажа, а, количествени данни ми се иска да сложим в този наш разговор, защото а, отново от вашето писмо научих нещо, което Допълнително ме озадачава, че 2,3 до 2,5% от всички болни с мозъчен инсулт в България са лекувани с тези съвременни методи за лечение. Тромболиза и тромбо, а, тромбектомия. Процентът е 0,2%. Това е изключително малко при положение, че има документ, който е стратегически който е Европейският план за борба с инсулта, където са се, се залегнали над 15% да бъдат лекувани с интравенозна тромболиза и над 5% забележете, забележете с тромбектомия. Това е нещо, което е постижимо, напълно постижимо. Аз да добавя само, че още преди 3 години, през 2021 година, България официално подписа този европейски план за борба с инсулта, т.е тя солидарно декларира, че ще гони тези цели. И нашия опит да събудим обществото и включително чрез разговора, който днес водим, е наистина да обърнем внимание, че сме много-много назад в това, което ни се иска да, да имаме като успеваемост, като добро лечение и спасяване на човешки животи от инсулт. И какво е основното Ви послание? Това, че знаете как може да бъде направено така, че всъщност а, да не се създават тези затруднения, да трябва една болница за тези две различни дейности, които обаче може да се наложи да бъдат свързани, да трябва да препраща пациент към, към трето лечебно заведение, към второ Защо, лечебно заведение. Защото ако гоним само економическа логика, точно това те се случва. А, имах преди. Българските невролози знаят как да лекуват и суд съвременно. А с тези промени част от пречките, чисто логистични, наистина са отстранени. Ако се получи и в известна степен това не е стимул, просто е, сравнението с инфаркта го доказва, искаме просто справедливо заплащане за всичко това. Според нас, все повече българи, ще получат истинското модерно лечение. То вече не е модерно, защото е на 20 години, както каза доктор Алексиев, ще получат истинското лечение е, при инсулт. А, още повече, че пак ще кажа сериозен е проблема с, с инвалидизацията а, след мозъчен инсулт. Така че си изтрува да се слушаме в а, това послание на Българското дружество по инсулт. Благодаря ви много, доцент доктор Росен Калпачки и доктор Филип Алексиев, който става председател на Българското дружество по инсулт. Дружеството Отчита напредъка заложен в проекта за изменение и допълнение на националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за периода 23-25 година, но и иска да се преодолее дисбаланса в финансирането на медицински дейности при инфаркт и инсулт и истинска гаранция, че големите болници, които могат имат апаратурата да извършват ключовите съвремени медицински практики, не бива да бъдат ощетявани с Софистицирани формули, които обаче просто затрудняват добрата медицинска грижа за пациентите. Благодаря Ви.